de malandro versão full é luz brutoíntima de que vou sair que os bicos fica mudo nós dá de bom nessa mocha no subúrbio e que o mu soca bolado quando ver aqui é susto 10 horas da noite de palma tá na lua né ou no pai e Neo no porta-luva nada se um ao pelo amor na moral nos vaso o rap grita as perigas pago um pau que nem expresso um der grau de arrisque pode da classe nobre lá de cima que eu ah. mas tem sem boca tem Chevecioso aqui é carro de maan caravan cabuloso na rua é o um comoio em ritmo febroso só desce no morroiz e polícia deosoo um bico na BR pois da Blitz nós não passa o doca tá em cima lego só que não dá nada carro de malandro, carro de mala chema quando vira fina indubitavelmente pelas uvas da pele faus marafa sente um whack na quadra rola um rap de porta mala aberta nem morraço dos moleques só temos a rio nos becos só da nós na quina do sigilo é só apagar os faróis disposição de sobra quem vê na madruga corre em toca de aranha muri sóca não dorme em carro de malandro comédia não tem carona no trajeto da quilombo da e até me a Sempre esperto, no meio dos policia nós disfarça Só no um safati e fazendo um graça, um camufla Camina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre tá ligado Febroso assim como o pôr do sol avermelhado É que nos olhos de Bob na balada de sábado Farol desligou, parou, abriu as quatro O polícia pais no botão Grilado, também quatro vagabundo, cabuloso, ó as prata Malandro é malandro e quem não vinga desembaça Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mandando vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e te mandando vira quina ah. Bote dos bruxos na madrugada nós trincou Passou batido quando o polícia gritou Ali é carro de malandro, pega, pega mas através do fume nem dá pra ver os boné pega pega o seis boca na br quer é vi passe mal paga um pau quando o motozão treme dá nada 10 minutos da quebrada tamo em casa para não beijo na boca e desce uma gelada só na adrenalina quem é os cu força mas aí, amanhã mais um forte só dia hole paga um pau sem não correr de boinha claro tô ligado que o bom é viver não fiz por mal passar bola que já mérite quando vira aqui não é só carro de favela